שיעור שלישי, חלק א' במסעדה. אני רעב. אני רוצה לאכול עכשיו ארוחת צהריים. אני רוצה לאכול במסעדה טובה וזולה. המסעדה עושה רושם נעים, הכל נקי. דני אוהב במיוחד פלאפלים טחינה. אשתי שומרת דיאטה, אני לא. כמנה ראשונה אני רוצה כבד קצוץ. מנה שנייה, בשר צלוי עם תפוחי אדמה. ומנה אחרונה, לפתן פירות. אשתי אוכלת בשר עם ירקות, במיוחד שעוית וגזר. היא אוהבת עוף מבושל, אבל אני מעדיף עוף מטוגן. בארוחת הצהריים אני שותה כוסית יין. דני אוהב לשתות מיץ. אחרי הארוחה אני שותה ספל קפה שחור. אחרי הארוחה אשתי ואני אוהבים לעשן ולקרוא עיתון. חלק ב' <בית> במסעדה. שלום. יש שולחן פנוי? כן. יש שולחן פנוי. כמה אנשים אתם? ארבעה. אנחנו רוצים שולחן פנוי על יד החלון. אני מצטער. כרגע אין שולחן פנוי על יד החלון. אנחנו רעבים. יש לכם שולחן פנוי אחר? כן. בואו איתי בבקשה. הנה השולחן. האם זה בסדר? כן. בסדר גמור. ארוחת בוקר. אמא, כבר מאוחר. תני לי אוכל בבקשה. מה אתה רוצה לאכול? תני לי בבקשה לחם, מרגרינה וגבינה צהובה. לחם לבן או שחור? לחם שחור. תני לי בבקשה גם ביצה קשה. מה אתה רוצה לשתות? אני רוצה קקאו עם הרבה חלב ומעט סוכר. הנה הסוכר. חלק גימל ארוחת ערב אני רוצה פרוסת לחם, בבקשה. הנה הלחם. איפה החמאה? החמאה כאן. האם את יכולה להעביר לי אותה? הנה החמאה. אמא, האם את רוצה לחם? לא, אני לא אוכלת לחם, אינני רוצה להשמין. הלחם השחור טוב. אני אוהבת לחם לבן, ולא לחם שחור.